Triggervarning, programmet som tar alla på brösten! Mina damer och herrar, Triggervarning är här med ett riktigt matnyttigt avsnitt, fyllt av processerat fett och socker och färdigduggat just för er. Mm, så öppna era gap och svälli duktigt. Och... Uh... Börja er lysande framtid med diabetes. Ja, exakt. Mm. För Nu ska vi ju minns tala om allas vår favoritmat. Alltså skräpmat. Ah, ja, jag tror vi skulle tala om skräpmat. Ah, eller som autokorrekt ville säga det, ja, skärpmat. Ja, kärpmat. är riktigt nyttig mat. <laughs> ah, nivåer. Den utbildande mm. podden och där. Jo hej. Idag så tänkte vi komma till en med ett nytt skräpavsnitt av vår skräppod. Och Idag så diskuterar vi finsk skräpmat. Mm. Precis. Långt ner i svalet. Ja. Som Nikolaj brukar säga. Eller han kan ju inte, för svalet är ju fullt av någonting. Kanske korv, ja. vet. Skräpmat. So. Eller, eller skräpmat. Nej, hey. alltså faktiskt. Faktiskt, kära lyssnare. Ja. Äh, skriv gärna in till äh, triggervarninget och ja. berätta för Sami hur hu hu hu ni tar illa upp mina vägnar. Ja, just det. Jo, triggervarninget Skriv in och gissa vem som är Nikolajs Munn. så. Vin en fucking pony tror jag. Jaha, just så. Ja. ja där ser man. Mm. Äh, ni, kan, ni kan också göra en polisanmälan i förväg via Twitter att trygga varning ett. Ja, och vill du bara en gång för alla att då aldrig kommer att bli den man din mamma är så varför inte höra av dig på vår Facebook där vi också heter Trygga varning Namnam. exakt Ja, finsk skräp mat um, tydligen så det var lite svårt. Lingvisten med vill alltid äh, särskilja mellan finsk och finländsk. Men sen får man mm. tro Mikael Reuters så spelar det inte så stor roll om det inte specifikt handlar om språket. Ja, då, då, då vet man det är fullständig anarki som jo. gäller. Jo, men vi diskuterar inte finsk skräpmat så tillvida att vi diskuterar roliga ord, ordvändningar för att äta motstådmackar. Uh, utan jag vet jag att Nikolaj skulle reagera på det där konnessör som han är uh, utan snarare liksom den här finska skräpmaten snabbmaten, onyttig mat, mat. Ja. och varför den är så crap den finska skräpmaten är ju så crap oj nej gav jag bort andemeningen av mina åsikter i avsnittet redan, åh oh, det är ju inte en spoiler den här veckan, Vad falls. ja men som sagt, det är ju bra att lyssnarna också lite vet vad som kommer skall. Jo, det brukar alla mina offerböna om i något skärd. Men äm, jo, jag tror ju det är svårt att <coughs> bara diskutera äm, finsk skräpmat så här- äh, från tomt så att säga. Så kanske det skulle vara bättre om det nyttigt. Alla våra lyssnare är ju inte längre från Finland. Tänk så många svenska fans som jag fått plötsligt. Hej på er. Tjena. Angenämt. Um, ja. ja det där var då den där välkända bögen som också gör programmet. Um, jo, det finns ju vissa kedjor i Finland som har specialiserat sig på skräpmat um, mm. och de här finns ju inte någon annanstans än i Finland så kanske man skulle börja ah. diskutera dem det är ju ett bra ställe att börja vår supä på mm. ja, ja jag, jag tycker att det är bra då lägger vi en grund som en pizzabotten Jaha. kunde man säga ja. innan fyllningen börjar läggas på mm, och den godaste pizzan kommer ju hemifrån, eller hur? Mm. Mm. ja Så varför inte börja diskutera den första stora inhemska kedjan då i Finland, Koti Pizza? Uh, och nu sitter ju <laughs> många svenskar där hemma och väntar på jultomten och funderar men, Vad är det så fel med att han en kedja som äter Det är väl de flesta? Nej, för det är faktiskt gott i hem, hempizza. Mm. Och ja, det är väl ungefär här som min välvilja tar slut. Ja. Nej, men det är, alltså, KT pizza är ju vad ska jag säga Finlands vad ska jag pizza, pizza av McDonald's alltså allting är så standardiserat som möjligt. Mm. Um... Du, du, du vet du vet <kör> storleken på pizzan. Du vet ungefärlig mängd fyllning det kommer att vara på det mm. det, det är som du de astronomiska du priserna jo men du vet precis vad du får för det du betalar no, men det här är ju också saken som gäller på de flesta finska eller uh, finländska, håll käfte Mikael Roy uh, att um, <laughs> att det är ju det här priset. För att du vet. Mm. Man kan alltid ta med betalt så länge det är fosterländskt. Att. Ja. Menar, men come on. Den pizza. I'm sure it's fine. Jag, jag, ja. jag sitter inte så ofta när jag är hungrig på en pizza. Och tänker. Men, var det nu en helt jävla finländsk. Sier ko. Som stod där och så. Ut liksom den där mjölken. Som sen blev till osten. Utan, jag bara vill att det ska smaka gott i munnen till ett angenämt pris. Mm. Och att vi kan säkert gå in på liksom varför allting är så satans dyrt att äta ute i Finland. Och ingenstans känns det här är just den här snabbmaten. Men, ja. men gott i pizza är ju överlägset dyraste att äta på alla jävla pizzerier. Om du går och äter någon sån där fancy restaurangpizza med guldlöp. Det var det jag just tänkte men då, då kan du ju inte mera räkna det direkt som snabb mat. Men det är just det där att de är som så noga tycker jag med för, för gott pizza är ju en franchising uh, ja. operationer för tiden. Um, ja, definitivt. Och att de är som så noga med att kalla det för restauranger. Men det är ju inte en restaurang. Det är ju ett fucking pizzahack. Mm. Men när har du liksom Klätt på dig Din bästa frack Eller vad ni i gay community Tar på er när ni går och raggar Eller hämtar din Det blir för många analogier här um, Men när du går Och plockar upp din date din, din cisgender ja. Whatever du har hittat Hittat på Tinder Och ska gå ut och äta Går det som att men, nu har vi klätt upp oss Och skrubbat oss halva dagen Ska vi inte gå till, gå till pizza nu när vi är riktigt rena och fina en gång? Så, så, så försöker du säga att, att, att min date är en pizza? I'm not following you, sir. Ja, när du antydde här att, det, att det, man då klär upp sig för att gå och hämta den där pizzan. Nej. Men samtidigt så nämnde ah. du som en date. Ja, ja. Så det var därför som jag är genast på automatik to loop. Okej, okay, no, men min subtilitet känner om jag det här är mitt eller fina sätt att säga you fat you. Det är så vi kan smaka annars. Du är så fet att du äter en pizza. Oh <laughs> gud. Ja, tar en slynan i mun framför alla hennes vänner och bekanta. Ja. Hot coffee indeed. Um, ja, det ska lära. No, men, um, ja. no, men, i det här roliga, roliga temat som vi frågat att när din normaliserade sexualitet så, så gick du med din mycket mänskliga date. Du gick med din ja. med din pojkvän you man och <laughs> åt pizza. Och det var extra roligt för att jag klätt upp är riktigt fint. För du vet, ni går ju i Kottipizza. Mm. Och det är ju en restaurang var falskt. Så där måste ja. man ju vara fin. Jo, jo. Uh, jo precis. Det, det, det, är ju, det är ju att jämföras med, med en kväll på operan. Det är ju det. Får jag, får jag göra en shout out till våra svenska lyssnare nu? Bara så alltså, de känner sig hemma. Ja. Okej. Okay. Uh, <skratt> mi, mi, mi, mi, mi, ha. Men det är ju fan en pizza hook. Mm. så so där tror right jag någon fasta uh, snacks alla Just så. So. Oh. Ja, men det alltså det stämmer. Men det vet jag inte när veganer scheder som man börjar ta alla. Det, det är ju man tar alla ju om faktiskt i sån restaurang egentligen i alla i alla beteckningar. Ja. Det är ju en uh, också uh, en, en annan också med det ett hamburgare istället. McDonald's. Mm. Hamburgerrestaurant ja, ja, Hamburgerrestaurant ja, Shut Så, the fuck up Vito. Att, att det, det är ändå inte, Varför skulle man inte kalla det för en pizzeria uh, Nej det är ställe som säljer Pizza Ja men Jämligen. det är just det där att liksom Att Okej okay, jag, jag ska säga någonting gott om God nu då okay. um, Två saker för det första smaken mm. på kotti pizzorna ifall ni inte är bekanta med den. <kör> det är ganska nära som Nikolaj säger att det är McDonalds av pizzavärlden. För att den är standardiserad. Liksom, om, om din mun någonsin glömmer bort att hur ska nu igen. Så går du till kotti pizza och tar du en opera, och så är det som, ah, Okej, okay, så här. Yes, good, good, good, good, good, good. Och överlag så har de flera pizzor där som är riktigt... De är jättebra. De har vunnit internationella priser. Det är en, det är en god smak på dem. Det är inte dåliga pizzor. Inte alls. Um, mm -hmm. Sen när jag ska säga att personalen på kotipizzorna överlag så är bland de bästa, mest tjänstvilliga trevligaste personer du träffar. De har överlag en ganska bra atmosfär tycker jag på. De här kotipizza pizza restaurangerna. Um, mm -hmm. Men men annars så, en kotti pizza, men de har ju liksom små träbord och liksom plast eller trästolar. Att du vet, det är ju som inte ett ställe, dit du går för fine dining. Nej. Så att jag, jag förstår på något vis den här, att man är lite pretentiös så här. Men jag tycker att ställen som som helt uttryckligen heter hempizza, kanske liksom... Kan, kan behöva vara lite ödmjuka. Att de flesta kottipizzarestauranger brukar ju vara så liksom jättesmå. Ja, du gick ju in där. De hade ju från början inte koncept att du gick in däråt. Utan det var ju bara att du hämtade. Och det är på något vis rot att de har tagit sig upp därifrån. Men men fan, jag tappar helt tråden uh, hjälp mig jag försöker komma till vart, vart, vart är jag på väg jag vet inte, jag, jag satt ju här och, och, och lyssnade i spänning på vart du skulle gå Jo, jag, jag, jag svikar lyssnarna för att liksom jag, jag försöker så hårt komma till, till skott men liksom allt som rör sig i huvudet är ändå bara gätbor så det blir lite, lite <laughs> sådär Uh, jag kör, no, men, okay. och no, men jag Han kan inte ja, ja, men jag idag. kan de konstruera att att gå pizza går det. Ja, att det känns som att de är därifrån inte lever okay. där och Okej. Okej. Okay, no, men det känns som att de gör allt det här all mm. den här via restaurang vi liksom vi har hela den här uh, den här imagen som vi försöker puffa bara därför att de ska få trissa upp priserna på sina produkter. Och att de, har, mm. de är en så stor kedja. De är den överlägsta största matkedjan i Finland. Så vi vet. väl. Um, att de om någon skulle ha råd. Att ha mycket lägre priser. Och de skulle, mm. de skulle göra så mycket med pengar. Och det här är liksom problemet. Och som jag tror. Det här är väldigt finskt problem. Vi har diskuterat det förr. Men det känns som att lösningen på varenda problem en finsk företagare ställs inför så är alltid liksom att höjpriserna. Att, jaha, mm. nu så har det kommit lite mindre kunder och Vi har gjort mindre vinser förra året. Okej, okay, men höjpriserna. Ja, men det är höj priserna. Sen nästa år så är det som, ja, men nu är det ännu mindre kunder. Och många har sagt att ja, men det är ju ganska höga priserna. Det var bara två år sedan. Att, Nej, vi är inte så där riktigt nöjda. Jag förstår, okay. men hur skulle det vara om vi skulle höja priserna? Ja, men vi sa ju just det. Ja, men priserna. Och sen händer det andra saker. Sen så händer det att men, liksom, vissa avtal får bort. De kan inte erbjuda vissa servicer som de tidigare erbjöd. Till exempel vissa drycker, eller vissa sallader, eller vissa bekvämligheter till exempel. Så att den här, liksom den här kund... Servicen så blir sämre, och till mm. exempel, det klassiska: de avkärdar kanske 10-20 procent av sin arbetskraft så att de dessutom har mindre personal att ta hand om kundernas alla behov. Mm. Så mycket med det här kärnan, så säger man ju att med när kundtillfredsställelsen måste ju till följd bli absolut sämre. Hur skulle du höja höj priserna? Ja, men för sake, att mm. i något kärn måste ju det liksom komma någon person och liksom. Smätta till den här. Högsta hänsel lite bakhuvudet. Men ge inte priserna nu, ditt våp. Liksom fundera nu hur man ska som få tillbaka folk in i restaurangerna. Hint! Det är nästan aldrig att erbjuda sämre service till högre pris. De här två sakerna Precis. går inte ihop. Nej, inte, inte alls. Men, men jag tror att, har vi inte där då problemet i det att kotipizza som Franchise Så är ju inte utmanad av någonting här Nej och, och det är just det här att jag menar, om, det skulle, om det här skulle vara Ett civiliserat land nu då Som till exempel, jag säger Sverige Nu då mest för att, att Totalt piss off Varenda finsk lyssnare vi har Vi har ju som bekant väldigt många ja. uh, Jag ser på dating Timo Som sitter och tuggar på söndermadrassen Och nu är ren över att de där Fittorna igen smäder. Uh, men att uh, om det skulle finnas någon sorts hälsosam konkurrens mellan kedjorna mm. så då skulle ju det sätta press på de här stora kedjorna. Okej, okay, men uh, kanske vi måste erbjuda en sån här service eller kanske vi borde tillgodose det här behovet som helt uppenbart saknas mm. hos de här rivalerna här och så vidare. Men att det är ju liksom lite det här monopolproblemet. Att, men om du är högst och bäst och störst. Så då börjar du göra sådana här crazy saker. Och du börjar bara liksom anta vad kunderna vill ha. Och så här du kan kallas det för Microsoft-problemet. Ja, Microsoft -problemet. ja du, du behöver ju inte ens anta att det här är vad kunderna, vad kunderna liksom behöver eller vill ha. Utan du har ju bara chansen att tänka att ah, no, men det här är vad, vad vi som... Företag tycker Att, att det är, gör Är mest logiskt Med tanke på våra Maximerande av våra vinster Jo, men det är just det där liksom Att alla företag nu Så är som så fan kåta på vinst det ska vara maximal vinst hela tiden Om det inte är med vinsten ja. förra året Så är det total absolut failure Och du måste sparka så mycket människor Du måste skära ner allting Herregud, hela huset brinner ju Och Det är ju det här som gör mig extra rolig När så här finska politiker börjar tala om miljonförluster för olika företag hit och dit. Nej, nej. Om man tittar på ett företag som har gjort långt över typ 200 miljoner vinst per år så är det ju inte en förlust. Det är ju typ två, över 200 miljoner på vinst. Men om det här företaget har gjort 210 miljoner vinst förra året. Så det betyder inte att de på något vis har gjort förlust det här året. Det betyder bara att de gjorde lite mindre vinst understruken text. Inom cirklar med stora fucking röda blinkande pilar. Vinst det här året. Så mm. de behöver varken skattelättnader eller liksom bailouts från staten för övrigt. Men det här är en helt annan diskussion. Tillbaka till pizzorna. Att... Men om man, om man som liksom vi specifikt gott i pizza så är det bara liksom, de gör så dumma saker. Det här är som att de hela tiden höja priser. Gott i pizza, priserna. priserna. på deras där satans pizza blir varenda år lite högre. Lite, lite, lite högre. Mm. 30 cent. 50 cent. Men det här börjar ackumulera. Och snart kan du köpa en högst vanlig pizza typ två ingredienser. Just nu tror jag det är strax under 10 euro. Att, ja. Kotipizzorna är goda. kotipizzorna är standardiserade. Jag jag säker på att så får jag bitar i innan. Så bara morrar jag i liksom upplyst fosterländskhet. För att, ah, råvarorna. Men de är inte särskilt stora. Nej. De är inte särskilt matiga på det viset. Mm, nej. Inte om man jämför med den högst vanliga turkpizzan du får runt vilket hörn som helst. Definitivt inte om du börjar jämföra med liksom... Säg Sverige och Danmark pizza och shit. Så uh, det här priset är ju liksom sådär. Ja, men uh, liksom this is not man-sized. What is this shit? Och, mm. och, så, men den här prishöjningen är bara en sak. Men sen när de börjar som väldigt så här dumma saker. Till exempel att jag har alltid. Uh, om jag har haft bråttom så att jag tagit min jävla telefon. Ring till den satan lokala. Gå till pizza restaurangen. Och sagt att, hej homo, jag skulle vilja ha en pizza. Den här och den här och den här. Bara att mm. mig själv. Jag är hungrig då. Och sen säger de, ja ni med om man, om Kom och hämta dem om 15 minuter eller så skickar vi en dödspatrull. Okej, själv är homo hojdet. Och sen så jag, och du vet, ger dem pengar och gör mm. mig ja. rädd att mottaga tjänster och alla produkter för sagda pengar. Sen tar jag mina pizzor hem, sen trycker jag in de i det hål som är närmast och sen har jag en glad resten av min kväll. Men nu, nyligen var det här tydligen för komplicerat. För då mm. satt ju någon säkert nå på företagsledningen och satt huvudet på full spin och kom på att men hej, hur skulle det vara om vi skulle typ göra, I don't know, en fucking växel som tar alla samtal? Mm, för det, det gör saker smidigare. Det gör ju det. För mm -hmm. då, då finns det ju mera tid för plebejen att stäka pizzorna, I guess. Uh, Så, so, okej. Okay. Så so jag tänker ju nu då i... Uh, in the name of exploration. Så so mm -hmm. ska, ska vi testa den här då. Uh, jag och min förmodade flickvän då. Och jag antar som utsträckning vårt jävla barn. Vi, då, men, vi testade för de hade en sån här kampanj att hey, testar vårt nya system och beställa pizza så är hemleveransen gratis. Hemleveransen mm. är ju annars så det spelar ingen roll hur mycket du köper. Det är alltid typ 5-6 euro. Ja. Yeah. What? Vill ni inte att folk ska köpa pizza över, Men okej, okay, fine, whatever. Det är ju Finland. Ta maximal vinst alla kunder för det kan ju hända att de aldrig kommer tillbaka eller liksom andra lektionen i finland, finländsk förrä, företagsekonomi. Men mm, um, ja, så so, <coughs> vi ringde så den här växeln. och så so, sa so vi då åt liksom att hej, vi skulle vilja ha den här pizzan, den här pizzan och den här pizzan. De finns på fitt-listan så so don't och skriv ner dem eller någonting. Så att jo... Och sen då var borde vi och etc, etc, etc. Då hittar de närmast pizzerier och då skulle de fixa det då. Right? Okej. Okay. Och hur, hur länge det tog att beställa de här pizzorna? Ja, klart mycket längre än vad det borde ha gjort. Ja, men när vi först gick in på deras hemska, hemska, hemska, hemska sida som Kotti pizza är en av de här företagen som att varenda gång de uppdaterar sin sida så blir den värre än vad var innan. Mm. Och det känns ju som igen att, att någon person som, som inte jag och som på klingande finska bara bortsätter pannen och som, ursäkta det verkar som fordonet går åt fel håll. Vill ni faktiskt föra ut för stupet? Hallå! Att den blir sämre och sämre. Det tog så länge att ladda den här sidan. Först måste man registrera sig. Och det var ett helt helvete i särklass. Och sen när man inte kan registrera sig så fick man gå in på en lista. Och det var liksom sådär 1996 fax modem tid på att ladda sidorna. Man sa ju som att, men det är 2018. Det är liksom en helt vanlig jävla textsida. Jag borde kunna klicka på den direkt nästa sida. Jag klickar på, liksom, okej okay, den här pizzan vill vi ha. Sen gick det typ två, tre minuter innan sidjäveln uppnatt Två, tre mm. minuter. Det var inte en komplicerad sida. Och sen... Det var, så måste det var ju du. säkert på grund av all trafik de hade där. Ja, yeah, I'm sure. Och att sen så... så um, det var en pizza där vi gjorde det här misstaget. Vi tänkte en sån här fantasias. Alltså, vi fick sätta på våra egna grejer. Vi tänkte sätta på fyra ingredienser. Fuck me. Alltså 20 minuter så var det färdigt. Mm. Men i det här kädet liksom så vi vi alla typ att vibrera in i evigheten av hunger. Men man hade så blivit så fitti att man har nej när vitt, då har jag så här länge. Vi ska sa att han beställde med pizza, jävlarna. Om, det så, om vi så stryka med på kuppen ska de komma. Så vi mm. fick äntligen registrationen för Vi fick äntligen pizzorna intryckt. Vi fick äntligen de beställda via näten. Och sen då så, så skickade vi dit dem. Då. För den här grejen, då, vi hade ju testat den där växeln innan. Ja. Jag inser att det är två olika historier. Låt mig avsluta växelhistorien först. Vi testade den här växelhistorien kanske två veckor innan vi testade den här internetbeställningsgrejen. Den här växelbeställningen mm. så vi ringde dit, vi beställde tre pizzor från listan. Helt standardpizzor. Vi, vi får då och skulle plocka upp pizzorna. Vi hade fått fel Var Varenda jävla pizza vi hade var fel. Okay. Så jag förstår inte varför nu då vi inte kunde ringa till bara liksom satanfittrestaurangen och säga hej jag vill ha de här pizzorna. Och sen säger de som vanligt, jo det går bra. Och så gör de dem så köper vi dem svar vi hem. Men nu finns den här växeln. Då kan ni ringa till restaurangen längre. Fuck you. Och den andra gången då när vi beställde äta och det tog liksom en miljon år senare. Beställningen gick iväg. Så då var det ju dags för nästa säpe. Så äh, vi då med en beräknad leveranstid. Vi börjar typ 6 på kvällen. Vi var färdiga då kanske någon gång innan sju. Äh, okay. Den beräknade leveranstiden för pizzorna var liksom 23.48. Det är som typ mm. en timme och 48 minuter efter att liksom alla fucking kott i stänger. Hur är det ens yeah. möjligt? Och, mm. och liksom, så vi, vi fick ju då liksom ringa till den här växeln igen. Och så började den här killen, ja vi vill ni beställa? Som, ja, just koppla oss till den här satansrestaurangen. Men vi, nej, koppla oss till den här restaurangen. Vi vill göra så en beställning här. Okay. Ja, för vi kunde inte avboka den där beställningen via sidan. What? Alltså det fanns ingen knapp att man liksom ville avboka den här beställningen så ja. vi måste ringa till restaurangen och säga att hej den här beställningen vi har gjort en beställning och som ja ska vi ta bort den de verkar inte fungera mm. så bra där systemet sa de själva ja, ja. hej uh, vi vet att vilken beställning det är, är det, det är förmodligen den här enda som har in ja okej så väl jag tycker det säger allt om systemet ja, sen när Sen när vi att bort den då, så och som att, fuck it, vi äter vad som helst utan på den där ställen ikväll. Men det första jag gjorde efter var att jag försökte liksom ta bort mitt konto då från den där sidan. Det gick ja. inte, det var inte möjligt att göra någonstans. Man som, great design guys, fan vad det här har förstärkt min konsumentupplevelse. Yay, äntligen är framtiden. Mm. Pausa. Här. Mm. Och yeah. Ja, Annoni. Men alltså igen, igen Så tror jag att det problemet ligger I just det bristen på Konkurrens Det, ja. det, det, det, det finns inte någon <laughs> Någon egentlig Tävlare Som skulle På, något, på ett betydande sätt Kunna, kunna utgöra ett, liksom ett ekonomiskt hot och då, och då är det ju att i princip liksom, när, det inte finns, när det inte finns det så då, då får, får det liksom växa sig stort och otympligt. Ja. Det här liksom, djuret, pizzadjuret. Om säger ja, men det blir så. ju som någon jävla som till, till slut är större än aslet som den originära på. Att man är som ja. Men jag tänker om du ska göra något sånt här i Sverige. Du ringer till liksom din lokala favoritpizzaria. Då kan ni ringa dit. Du kommer till någon växel. Och varenda gång du ringer dit så får du beställning beställningar fel. Eller så kan du gå igenom ett system. som är så långsamt. Att liksom du behöver fucking boka tid för att boka pizza. Och sen tar det dessutom en halv dag innan den fucking är framme. Jag menar, är sådant så är det så som, hopp. Men jag går väl till någon av de andra. Lika bra alternativen då som du vet mm. har fungerande telefonservice och förmodligen gratis hemleverans som du beställer över ett visst antal så, yeah. men det känns ju som att alla de här företagen i Finland här går bara till, till snabbmat eller skräpmat så är liksom, att det är liksom någon sån här typ fätkilla som smäkar sina mantuttar och rullar runt i liksom ihop med sädlare som we're in the money, we're the only game in town, fuck you, fuck you fuck you and fuck fuck fuck fuck you Fast på finska. Och, mm. och det känns ju som lite onödigt. För man är ju som att kan inte också vara normala. Och det som stämmer mest är att liksom, det här har varit ett helt okej okay för ett tag. I något hade de väldigt uh, konkurrenskraftiga priser. Med både privatföretagare och andra kedjor. Men eftersom de är den enda stora pizzakedjan i Finland så fuck you, we do what we want kanske de inte tycker om pengar mm. kanske de inte tycker om pengar kanske de inte tycker om pengar lika mycket som de tycker om pizza kanske mm. det att att smäka sig på tuttan och rulla runt i pengar vet? Det, det, det är inte någonting man ska hasta sig bör säga ja, men, men. men jag tänkte att det skulle vara kanske bra att också nämna då en, en annan större finsk kedja uh. Ja. ja just det uh, mm. Jag tycker de nästa stora kedja, Matkedja de gör i Finland Skulle faktiskt kunna bara heta ja. öh. För jag tror att för <laughs> dem Den här mallen som redan existerar För dem så kommer det vara exakt det som upplevelsen Ändå blir Men jo hästburger Ett väldigt olyckligt ja. namn tycker jag Hur <laughs> sa Rudolf Hess eller <laughs> ja, men Hästburger Hesbörjar. Uh, det, det ger inte de här bästa associationerna. Nej, men, men, du, du blir, blir, <laughs> blir hes av att äta den för att du utstöter så mycket ljud av välbehag. Jo, men, li, jo, men liksom, okay, Jag vet att det är liksom en sån här fins grej. För de kanske ska göra de här grejerna, men för alla svenska så blir det bara konstiga kopplingar. Det är som att liksom, du går till liksom svettbörjar eller någonting. Alltså som så det smäller ikna roll att någon kommer och flyga. Jo, men du är of this vetlana, hon gjorde de bästa burgarna. Så, Nej, men det är svettbörgarna. Det är alltid svettbörgarna vittu. Så att liksom I don't want it. Men de är Nikolaie, häst, goda, är de de bästa burgarna i Finland. Så är nu sant nu. Berätta för publiken hur goda Hesbörgarna är. Alltså i i, i, i all ärlighet av um, de för nu måste jag ju säga att Hesburgern har ju mera konkurrens. Äh, jämför jag med konkurrenter på marknaden så tycker jag att Hesburgern inte riktigt kan mäta sig. Äh, vad, jag, vad jag personligen säger att det är Hesburgerns claim to fame här mm -hmm. så, så är ju i princip deras majonnäs för att de sätter jättemycket majonnäs. Mm. i de här ja, hamburgarena det, det, det är deras speciella här ja och den är så god som de gör, som de gör reklam för uh, och jag tycker själv att det smakar hemskt mycket av socker ja. salt, salt, salt och socker det är ju liksom och jag tror att det är det som vi de också har att man, man får snabbt upp en sån här vad ska vi säga, en viss smak för det, om man äter det liksom några gånger och sen sure. efter det så kommer då den här, så här craving, äh, efter liksom att få den där samma liksom socker och sån mm. liksom dos. Ja men, dos. Sure. Men, men alltså, ta till exempel Burger King, mm. som, som ju också äntligen har kommit till Finland. Yeah. Så so, so, inte in, in, kan man jämföra dem på samma dag via hamburgarna. Um, ta McDonalds. Som jämför alltså, Kan man mm. där heller tycker jag, placera de hamburgarna på, på samma dag när man, no. när man ska diskutera dem? Men McDonalds, det finns ju skillnader i, i, i, liksom i konsistensen. Det, det är, de, de har faktiskt liksom steg yta på vissa av de här. Jo, men uh, jag, jag det tycker det? att Hessburgarna mm. saknar det här. Ja, men alltså, okay. alltså Hessburger. Äh, om, ja. det liksom, om min alternativ är gå till en vanlig restaurang. Äh, gå till en högst restaurang. Äh, äta den där liksom, luffan som man ligger död i diket i två veckor. Och hästbörjar Så ja. kommer ändå prioriteten att gå ungefär i den ordning som jag just räknar upp. För att det är liksom... Okej, okay. gott i pizza har i alla fall deras pizza smakar inte pung att om du då riktigt gillar smakarna av saltbungen i din mun så låt inte mig nu uh, få dig att tvivla på dina livsval liksom you, you empowered you men det är just den här häst liksom för det första deras börjar smakar ingenting utom vad det nu är liksom för jävla liksom AIDS-sås de står i den att liksom jag, jag svär, det, är, det, är, det är någonting fel med den där grejen det är som bara liksom typ sockervatten att det är ju som alltså jag säger igen liksom det där, det där liksom vita som rinner ur munnen på epileptikerna när de får ett anfall det pumpar de fulla de pumpar sina hamburgare fulla av den där skiten det är det enda jag smakar sen är det liksom de minsta minsta jävla biffar i det är riktigt sådär liksom babyhamburgare på alla andra ställen att och fan satan i helvete Varenda gång man får dit Så får de där jävla aporna liksom Beställningen fel ja, Och de anställer bara fucking tonåring Jag har aldrig sett någon på hästburgen som är typ över 20 De bara liksom står där Och liksom fifflar ihop någonting Då kan ni beställa Någon sån här högst vanlig fucking dubbelhamburger. Du får som allting utan det du säger En gång så var jag in där liksom två gånger Två gånger Jag var enda fucking kunden där så det här är vad jag beställde. Det var den här. Och sen, två minuter sen fick jag en till. Det var inte heller det jag beställde. Så att, jo, men det är fortfarande ett rätt börjare. De tittar på mig som om de vill ta liv av mig. Jag är liksom, yeah, liksom jag äter snart dig. Om du inte kommer med min och börjare mm -hmm. och, liksom, och det känns som att. Vad har ni satt i den här grejen? Nu har vi satt i vår patenterade sockervatten. Och liksom, den billigaste kött vi kan pressa ihop är i bakrummet och så att det inte syns liksom alla fucking banknoterna och så den här nya innovativa substansen vi har hittat som, som heter ketchup. och så bara du wow. Och att, och sen om du nu jag du tänker dem pomfrit pomfrit går väl bra att jag börjar måltid. Ja, men du får ju liksom du får den minsta, den minsta, eller det är liksom riktigt ett riktigt sött paket, liksom en liksom plastficka där det är som typ ryms in 10 läsna på fritt. Och så får du liksom en mini-minimuggdom med dryck. Och det här är liksom börja som går upp till typ 10 euro. Skulle du sätta samma ja. mängd pengar på till exempel Burger King eller Hersburg, skulle du få en stor, du vet, vuxen börjare. Du skulle få fritt så det räcker och blir över och förmodligen en stor äsk. Vad är skillnaden här? Ja men, Sami av alla de här tre företagen du just nämnde så är ju bara hästburgar det inhemska. Ja, exakt. Ja. Det för det är finskt. Finländskt. <fört> men, så, ja. What? What? Och det finns fortfarande folk som går till hästburgar. Det finns Hesböger har liksom de bästa uh, ställena och lokalerna i de flesta städerna. Det finns folk som står där, jag ser dem stå i kö i Hesböger. Det finns en Burger King på andra sidan gatan och där finns en McDonalds. What the fuck are you doing here? Ja. Jag funderar liksom med det här kanske inte nu helt genomgående positiva recensionen av Otibitza och Hesburger. Oj nej! Ja, jag vet, vi är så hemska. Ja. Uh, men jag behöver fundera på det här för att uh, vi kommer ju lite in på den här liksom att uh, allting är på, på ett sätt standardiserat. Allting ja. är, det, det är liksom, det, saker skiljer sig inte från varandra. Nej. Uh, nu måste man ju säga att man märker ju ändå tydliga skillnader mellan just Hesburger och, och till exempel McDonalds ja böcker. för nåna suger och de andra är standarden ja. ja men och och, och ännu mer om man sen tar och tittar på få liksom mindre kanske privata liksom, små restauranger eller mm. ja. så då, då då får man ju med liksom variation definitivt men men men sen liksom, varifrån kommer den här då liksom blir det konformiteten då vad gäller, vad gäller liksom snabbmaten här i Finland? No, det är ju inte precis ett okänt faktum. Att om det existerar typ 84 kebaberior i en stad. Så är det åtminstone 80 procent. Mm. De har samma storlek, de har samma meny, de har samma priser, de har samma öppettider. Och de flesta av dem finns ungefär på samma ställe i stan. Man börjar fundera men, why? Why, mm. oh sweet, merciful God, why? För att det här är ju, tycker jag, som på något vis, och det känns som det här har man sagt som. 15 miljoner gånger den här podden men, men jubileus flaggar ut här kommer det igen och för vittu gör du ett företag som erbjuder samma tjänst i samma pris på samma tid på samma villkor som grannen ni är satan vägg i vägg med varandra ja. om jag någonsin har känt att men nu Vitto tar nu jag ta vapen och börjar skjuta folk så det kommer att vara på grund av det här. För det är något sådant här sätt, liksom för mycket turk, bara står väg i väg. Och liksom: det är exakt samma skit. Mm. Jag, jag tittar titta på hur, liksom, hur de gör det i Sverige. Där det liksom finns en hälsosam konkurrens. Att när du går in på ett ställe och du får en riktig god till bjur stallrik Eller du får en riktigt bra kebabrulle. Eller du får kischkebab eller någonting. Alla har sina egna såser, Alla har sina egna priser. Alla försöker med allt de kan att locka dig till en bra smakupplevelse. Du ska välja just dem. Var har det gått mm. vitt och fäl i det här jävla tattalandet? Liksom, Vad va är det liksom för fucking kortslutning i hjärnan på de här människorna? Mm. Men, men jag tycker att vad det, det du som i någon skede berättade? Det var säkert. Ja, ja. Som, som de flesta av de. Var det de, negativt var, och triggande var det förmodligen jag. Triggervarninget gmail.com Skriv in och berätta vilken fit det ja. är. Ja. Men att det var att om det här att så att säga en, den här konformiteten att det kanske är någonting som har varit ända från början utan mer att det, det, är som, det är en utveckling som har skett i följd av det som kunderna har uttryckt att de vill ha sure. att, jag tycker att det där exemplet var att ett, då ska vi säga, ett pizzeria eller liksom ett kebabställe som, du som säger, hade börjat Jesus Christ, du är gay. Okay. Ja, gå on. ja, som hade börjat med att uh, sekalism är builda mer vad ska vi säga uh, för dålig, liksom, ska vi säga mer specifikt turkiska ingredienser. Det mm. som liksom, med såsar uh, med med liksom uh, tillräckligt vad säga, tillräckligt bra sallad, lite annan typ av ingredienser, mer än den där famösa bietkålen. Ja, bietkål, och ketchup va. Ja. den av att, att, att, att ha ha mer än det här, ha fasta egna hemlagade så specifika såser som faktiskt smakar nåt. Mm -hmm. uh, att, att kunderna tog inte emot det här. Uh, kunderna Tyckte att smakerna var främmande. Kunderna ville inte ha det där. Kunderna kanske bara liksom efterlystade. Kan de få ketchup istället för någon av de här såserna? De, de kommer in och frågade och, efter standarderna. Oh, uh, jo, precis. Och, och mm. an efter så föll det bort av de här sakerna som var så att säga typiska för den här specifika restaurangen. För att det går ju efter det. Som garanterar att största mängden av kunder kommer dit och inte känner att det är någonting som utmanar eller som gör att det känns främmande sure. och för den det är skrämmande. Jo, jo. Jag förstår allt det här. Vi kan säkert diskutera den komplicerade finska smaken senare i programmet mm. men... Um, men att, uh, jo, det var min historia. Rättare sagt, det var min historia som jag stod av en gemensam bekant. Uh, no. Men det är min, min historia. Mm, I, I couldn't tell either way, sir. Men yeah. fuck that guy. It's my story now. Haha, ha, deal with it. Your wife, my, my wife now. Att, uh, det, det var ju som sagt då en, en, en Arab som hade erfarenhet av att göra bara i Sverige då, på, på liksom sitt då eh, sitt inhemska kulturella vis då. och sen så försökte han ju då göra det då med framgång här i Finland men det gick inte ja. för att folk kom in då och bara vad är det vitkolen och Nej, vill jag ha det här som smakar gott äh! så och han var ju som är han men fuck it då. jag måste väl göra den här samma grejen men han var ju förstås missbelåten för han identifierar ju helt korrekt I men this is crap, jag måste servera ja. crap uh, och han beklagar ju sig är åt två gemensamma bekant <laughs> eller vi säger jag nu då, uh, uh, för att alltså, men varför är, varför är den här finska smaken så säpe att liksom, varför, vad är det liksom med de här bondjävlarna som bara typ vill äta sand uh, och han smatt väl well, Hellas about it. Att, för vi, jag och Eltjägrad har ju lagt i många år. Liksom varför det är det omöjligt att få en vettig kebab i det här jävla landet? Undantag mm. för korvgörans. Gå till korvgörans. Mm. Fast deras kebab, men ungefär så mycket kebab som min stor Men det är gott kött. Gå till korvgöran, um, men, uh, men jag tror ju liksom jag förstår den här grejen att, sure du vill erbjuda något, vara vad kunderna vill ha så att säga och det här märker allt sens det är bara en sak som inte märker sens i den här ekvationen och det är ju som sagt de 83 andra ställen i stan för att om inte ja. alla andra ställen har stora plakat på sina dörrar där det står oh, slut på kött, nolli ha, nolli ha home så, <laughs> så där är det är ju ingen vits för att alla andra gör ju det här det kanske var en idé liksom bara som gör en som minimalistisk operation. Och liksom bara försöker bygga ett kundunderstöd. Och sen yeah. när du lyckas. För jag menar en innovatör. Så skapar ju ett behov hos kunderna. Antigodos är ju inte ett redan existerande behov. och konkurrera med alla andra som redan etablerat en kundkrets. Det är ju helt säpe. Så... Ja men det är just det som är som så otroligt dåligt med finsk skräpmater för att allting smakar lika fucking dant. Det spelar som ingen roll om du går till turkstället eller turkstället för det är samma jävla turkställe. Mm. Och, och att det, det spelar ingen roll om det drivs av turkar eller araber eller finländare eller svenskar eller vad det är. samma bajs. Samma satans bajs. Du har liksom säkert den lilla kebablastbilen som serverar alla de här ställena. Samma så, samma kött, samma bröd, samma allting. Så so what's mm. the point? What is the point? Why you do this? Och, mm. och jag menar nu, det talar vi mycket om kebab, men samma sak och så säger man ju till exempel den högst vanliga torgen i Hamburgjan. Eller ja. vad vi nu kallar det då för så här, smakbitar, liksom så här gatukök shit. Ja. att igen så kan jag hjälpa att jämföra med Sverige där det finns där det existerar tycker jag en viss standardisering vad gäller som så här gatukök, att det, det finns en, en viss sån här minimumnivå av så här bajs får inte en varmkorv smaka eller liksom de här grejerna så borde vara möjligt att välja till på din hamburgare eller whatever mm -hmm. uh, men det finns ändå Skillnaden på dem. Alla behöver inte ha samma satansbröd eller samma jävla biff eller whatever the fuck. Mm. Så man börjar som bara fundera att liksom, vad, vad är det? <coughs> är det liksom den här osäkerheten att alla, alla finländare oavsett etnicitet så är så är bara otroligt dåliga företagare eller liksom någon sån där typ stor kebab eller som skräpmatmaffa som säger att exakt så här, mycket kött får det finnas i kött och exakt så här normaliserad, måste fit så so. sen var. nu måste jag slut säga fit tror jag mm. uh, och så vad är det? För det blir så väldigt skrämmande, det blir som någon sån där typ alien grej av det här att liksom, but it's all the same ah uh. Mm. Man väntar ju bara att liksom Jack Thornt Ska komma flygande ur luckan Och börja knivhugga där. Att det är liksom Det där var en The Shining-referens Ja Det var det min Ja. All kebab. work and no kebab Makes Jack a doll boy Men <laughs> ja, ja men alltså, it har ju något bra svar för alla liksom no. Exakta no, kopior no, alltså Av it, varandra it, Alltså, jag tycker att det var ett, helt, ett riktigt bra svar det som du som du gav. Det är saker som du funderar på. För att det, det finns ju klart en logik i det. Men sen tyckte om min tydligen så har majoriteten då en dålig smak. Ja, ja men vi, kan, vi kan säkert återkomma till den här. Jo, alltså det kan ju alltid. Ja, ligger jag, det någonting jag... där nu den där rekvartionerna är en del av ja jag är helt säker. Jo, jo, alltså det är absolut. Um, det som jag funderar, du nämnde kukar. Du nämnde det här gatukökarna. Jag gjorde det nu. Jo, och och från det så började jag fundera över det här kuka. vad då? kukar, äh, kukar. Äh, Jo, jo, precis. I munnen, nam Så när går att det att kuka. Nej, säger rit men har vi gått att till kukarna Vad ska vi gå till sen? Ja, vem vet. Mm. Det är en överraskning. Uh, jag men... länge har försökt hitta ett passligt ord. Som skulle kunna smäda <laughs> de här cisgender personerna. Uh, jag har inte kommit på något bra. Så att uh, det närmaste jag kom var en svår. Uh, så jag ska försöka sätta in det i senare debatt. Men för, för tillfället är det kukarna som gäller. Snapp, snabb, snabb. Varsågod. Gatuköken. Ja, ja. Så. Uh, med med så liksom gäller och annat. Så det, du har ju. Ett högt pris. Ja. Och, äh, också riktigt vanliga hamburgare med vad ska vi säga, riktigt uh, minimum uh, mängd ingredienser. Gud att köa. Och det där. Och jag börjar fundera på det här: att liksom, Hur, hur kommer det sig att den här snabbmaten har blivit så här dyr här i Finland? Och, mm. och kanske i förlängningen att förstår vi finländare vi ser mellan gatukök och restaurangupplevelser ja jag tror det är lite som man har diskuterat att liksom, kotipizza kan vara restaurang och höstbure kan vara mm. restaurang säkert kan väl den här liksom käggiga uh, karaktären som går ut med sin liksom, rädsväska och serverar liksom tonfiskmackor och den. Säkert kan väl det vara en restaurang. Och I don't know. Kanske min kuk är en restaurang. I don't know. Att den, har ju en, den har ju en fin bordsduk på sig. Så njut av din restaurangupplevelse. Men det, jag, tror, jag skulle vilja säga att det är subjektivt. Men jag tror inte det är det längre. Mm. För att uh, här är ju grejen. Liksom, vad gäller nu då snabbmat. Snabbmat. Ja och det är då som en utsträngning nästan all skräpmat att tanken är ju att den ska ju vara tillfredsställande och snabb och med det här kommer ja. ju äh, det här priset att om, du, om du går på en restaurang så det är ju en mer komplicerad upplevelse att om du beställer liksom för typ 30 euro eller mer så då måste du ju ta tid alltså vill jag verkligen ha den här jättepimpade äh, biffen eller liksom, Precis. och detta någonting annat, att ska jag gå för den här entrecorn eller den här helt crazy paellan eller någonting, så att är ja. den här och sen när man väl får den så sitter du där och så tuggar du, och du kan ju hjälpa dig att utvärdera för att du äter ju i princip din investering att äh, mm. det här är ju dilemmat med mat, att när du väl har betalat för den, så då äter du i princip upp den så allt ja. som du har kvar för att göra någon sån här Uh, kvalificering av din investering så är din upplevelse. Så jag mm. menar om du om alla serverar dig en stän med ketchup på så då blir ju till sist den enda uh, grejen du kan mäta din upplevelse med vad den kostar. Om allting är likadant som vi har diskuterat tidigare så då blir det ju men vem har billigast skräp nu då? Var kan jag få den ja. billigaste stenen med Heinz Sketchup och ham, nam, om, om, rakt in i mat. Och att jag, jag tror liksom mm. den här... Med den här snabbmaten så blir det ju ja, problemet att, att... I Finland så känns det som att man börjar behandla äh, snabbmat som någon slags gourmetupplevelse. Att allting... Som fine dining på sätt och vis. Det spelar ingen roll om du ska en hamburgare mm. eller så här, mm. makaraperonat. Uh, måste vi definiera makaraperonat för oupplysta? Äh, ja, jo, ja, ja, jag tycker det nog, ja. Varsågod, Nikolai. Förklara för oupplysta uh, vad makaraperonat är. No, i, I korthet så är det, uh, vad ska vi säga, det korvbitar. Och fransk potatis. Poms. Som ja, de säger. Det. det där var en dålig förklaring. Jag ska göra det bättre. Du har en liten tallrik. Där du har uh, poms. Och så har du. Uh, som Nikolaj nämnd. Uh, korvbitar. Och så har du ofta ja. särna på ketchup. Gurksallad. Uh, och sen är det ju konkurrens. Med vem som har den bästa majonnäsen. Och mm -hmm. uh, ofta då. Uh, lök Och, ja, uh, antingen, antingen rå lök eller uh, man blir rostad ja. Och att det här är ju liksom as far as så här skräpmat går framförallt sen på natten när du har haft några så tror jag den enda skräpmaten som slår det här är liksom autentiska fish and chips mm. God damn det, ja. Men ja, ja. Det, det är riktigt där. Det sätter hår på dina ballar och har du inga ballar så ger det dig ballar och nästa gång du äter så får du håret på ballarna. Så att det, det är ett stegsystem. Det är komplicerat. Men oavsett om ballar är eller mindre relaterat till så den här trenden håller. Snart kommer svårare ja. uh, Man måste vara konsekvent, Nikolaj. Det är, vår publik förväntar sig det. Uh, men ja, Det är sant. Jo. Uh, men att, det är just det här att till exempel om jag jämför när jag var säg i say, England så här. Uh, inte det är så dyrt att gå och ta en Big bigmäkten. Det är verkligen nej. inte dyrt när man tar så så street food eller liksom gatop shit. Mm. Um, ja. att, nej, men det är ju som motsvaret kanske 3 max 4 euro så får du liksom inte får du, inte, inte det är någon som kommer liksom sätta ner ett bord, torkar av en duk på och ett litet sånt där ljus i en vinflaska och börjar spela fiol för dig och frågar liksom exakt hur mycket vill du ha den här grillkorven, grillar men, men jag vet, jag behöver inte, eller idén med snabb mat och skräpmata liksom give it to me fast, give it to ja. me cheap I am a pig, nom nom nom <laughs> ja om jag riktigt vill bli avsugad under liksom, supern. så då finns det andra ställen jag kan gå till mm. men ja. jag, jag funderar att det kanske är ett problem här eller en, en sak som har byggt på den här ja. den här trenden att man har blivit blind för den här skillnaden mm. i de här upplevelserna så kommer väl från det att när, när då, då uh, salig gav den uh, Anthony Bourdain mm -hmm. eller, eller andra tv-kockar mm -hmm. då reste runt för att uppleva det det autentiska mm -hmm. så då, då talar man ju ofta om det här, så att jag, det här grillmaten att det är där som det man, man hittar folkskälen det, det är där man får den, den sanna upplevelsen men en paska Finns det väl någon fucking djupsinnad liksom, tankegång i hur du ska fucking deep fry lite pomfritt och liksom kasta någon jävla korv där i och sen bara tar du alla flaskor du har och köket, vända den upp och ner några sekunder och pff, här, vitto att uh. att du behöver ju inte spända en sekund i ett i ditt liv och du ska ändå kunna göra den här fittmaten, fan nu gjorde det en snabb maten men, men just... Ja, men, men jag, säger ju inte att det här är, jag säger ju inte att det här är specifikt, att det är rätt det här. Men jag tror att det här har liksom gett en, en bild av att varje, varje sak ska på något sätt vara en, här, en stor upplevelse. Och det är ju klart att liksom, då, man ju mera, liksom, då tar ju andra mer betalt för det. För att man tänker liksom, att, uh, men att kostar det så här mycket så då måste det ju vara fint. Ja, men... Alltså, yeah, okay. jag, jag tror du har en poäng Jag tror att det kan vara liksom just de här upplevelseätarna De här ständigt instagrammande Vad är det nu för fan jag har på min tallrik Människorna yeah. Så ha, så har gjort allt Allt ätande så liksom har upplevelser Som bara måste delas med resten av världen Nobody cares att Det är just jag förstår liksom om någon vill dela någonting en ny spännande rätt som aldrig sett dagens ljus. Men när det sitter folk ändå fucking Instagram och sina Big Macs åt varandra så är man som att you people need Jesus! <laughs> att det är de, de, de, som <laughs> nej men ne, ne, what? Is, is this fine dining? Nej men jag har nu 10 euro så jag gick och köpte och jag fick för den och nu ville jag på Instagram och som att oh my sweet summer child att det är just det här. Att vi kommer ju snart att ha en liksom, knäckbränds bröd, restaurang där folk går in och liksom. Ja, elva euro. Om du inte vill ha någonting på, då börjar priserna vid 27. Okej, och sen tar den bild av det och sätter det på Instagram. Och sen är det väl någon som kommer och ger dig en riktig riktig stor like so, att yeah. see mm. see you have dined successfully du, du yeah. köpt maten du satt där i din babian käft och yay feeding was had att, mm. men jag tror ju som liksom att det är väl lite samma som den här moderna bioupplevelsen när folk fortsättningsvis bara öppnar sin pengar på varenda gång för varenda grej som sätts fram för en. Så då blir det ju som så här att inte är ju företagarna dumma heller. Inte är det någon som säger det ja, men de betalar ju hur mycket som helst för vad skit som helst vi står fram. Nå, mm. Låt oss se hur mycket skit vi kan sätta fram och hur mycket vi kan ta betalt. Ja. Och så att när de slutar så måste vi väl I don't know, sänka prisen eller tänka om vad som inte vi har pizza eller någon annan stor etablerad kedja som dessutom ja. också sätter standarden för såna här grejer ska gå till mm. ja <här> det, det är ju liksom varför gå, i, varför gå och ändra på ett vinnande koncept eller hur det nu var uh, men alltså, jag tänker att jag började just fundera på när du nämnde det där famösa makraperonat. Ja. Som, som ju för mig uh, har, liksom, har det är den här inre bilden som jag har av den, den väldigt typiska finska nattmaten eller snabbmaten. Sure. Uh, och, och, och jag, jag börjar fundera för att alltså, det, det finns ju ett ställe som jag gärna besöker. Då jag uh, åker tillbaka och befinner mig i staden där min Alma matar. Det där badhuset på tavaskatan som bara accepterar män. Ja, precis. Just det. Ja. Just det, för där, där kan man kan... få lite mustamackar. Ja, där du kan få lite oansänliga mängder eller obeskrivbara, odefinierbara mängder mustamackar så långt upp i det bara går just så so. nailed ja. it <laughs> ja, skriv ja. in <laughs> triggervarninget gmail.com och bifoga en Microsoft Paint bild av exakt hur en svår ser ut för vet inte riktigt ja, <laughs> ja, ja är, för ja, extra poäng ja, ja. rita gärna en bild av hur det ser ut när Nikolaj får den i svårren, mycket måste makara ryms in där han är en luttrad hura. Uh, just så. So. Ja. Uh, alltså min ursprungliga point här. Nej, okej. Oj förlåt. Hickat uh, något ja. ställar vindskru. Blev det för ja, uh. det här, uh, förlåt, jag ska sluta svarras med dig. Uh. <laughs> ja. Ord. Alltså prisökningen. Ja. Och, för för till exempel rätterna i sig har inte blivit större om man tänker, om man nu tar till så det här så kallade Mantungrilli. Ja, ja. Jag vet inte hur man skulle översätta det till, till svenska dock. Det har väl ingen svenskt namn heller. Mantusgrill. Ja. Så, så det de har haft den där det har ju sett ut på samma sätt i två år till men det är ju en litet fallfärdig ruckel som står i nedre delen av en <laughs> ja. Överblicka den läsna men stolta Pavo Normi statyn som höjer sin hand och sitt, eri, sitt lilla lilla kön i triumf. för Han sprang en gång och han åt aldrig makarapäronat förmodligen. Nej, precis. Men, sidonot, men Så... det går alltid bättre än att göra dig fät framför Pavonormi. <laughs> ja. <laughs> Ska du <det> smaka Pavo? <laughs> <laughs> exakt. Men, men man tänker på den här som som har smäjt för jag minns en, en, en tid långt tillbaks då jag ännu studerade och en portion med då den förmösa med alla då, tillägg som kostar 25. Ja. Det kan ha varit att det var ännu billigare än det i något skede. Mm. och nu när, när vi senast var där det var ju billigare var... att hyra dig för en kväll ja, exakt varför exakt. alla sexuella påhopp? varför inte? ja, ja. Det, det, det är ju det som är frågan ja, bara min terapeutfett svar ja, vårt vitt person har en annan åsikt men, ja. Ja. men det där betyder ju i princip alltså 3,50 3 euro och 50 cent. Vad blir det i kronor? Räknar vi med 30 kronor? 27 kronor. Ja, 27 kronor. Ja, så jag tycker att det, det, är en, det är en rätt noterbar ökning tycker jag. Det är en ganska stor procentuell ökning. Jo. Min, min lön har inte stigit sådär mycket. Nej. Under den här tiden. Mm, men... så, så hur ska jag ha råd att äta, äta sån är lyxmat. Och det var så väl betala men att tjuras är vanligt. Men. Äm... Ajo. Aj, <här> när har du betala för ju... ett målmat de senaste år? <här> ja, <här> ja, men men jag, jag skakar på jag skakar på min äh, pengamaskin. <här> ja. ja, men. Dit mjölkskakta nu alla pojkarna i gårdet. <här> <här> ja. Ursäkta, jag blir allergisk mot mina egna påhopp. Uh, uh. Jo, alltså det stämmer, men att det här är ju en inflation som vi har sett uh, genom hela uh, samhället egentligen. Uh, men, mm. men, no, men du säger det på biopriserna, du ser det på mm. alkoholpriserna, du ser det på evenemangspriserna, allt från nöjesfält till uh, teater, till alla egentligen så här kultur- eller rekreationsgrejer du gör. Du ser det på sportevenemang, simhallar, tennis, medlemskap i gym. Och det är ju väldigt lätt att, att väka finger åt inflationen och sådär. Men jag tror snarare det här att man uppmuntrar alla företagare just att börja driva allting som så hårt företag. Att du har den minsta lilla jävla korvgubben någonstans. Och det är säkert aktiebolag, liksom korviprutten AB, där det sitter liksom 15 direktörer och bara funderar men hur ska vi kunna pressa med nu ur Hans? Hans har stått här och serverat korv. Hans, du måste servera hårdare och fortare. Hans! Vi får inte ihåg vilka pengar Vi måste mostamackare. Hans säger liksom, ja, men nu... Folk gillar min korv mm. jag har sålt min korv i flera år. Har... Hans! <laughs> och måste Hans bara hitta nya sätt. Då. Och liksom få det ytterst. Och sen börjar liksom mindre korvar och mindre sänap på. mindre vänlig bemötande och striktare öppet i där. Och ingen mm. gratis tandvård längre. Och hör och häpna Hans, du är en 380 euro mer i månaden. Kunden är glada, de går sakto till andra ställen. Men på årsbokslutet så ser det väldigt bra ut för Hans 2018. Ja. 2019 så går det inte så bra. 2020 så kanibaliseras företaget sönder. För att sen måste bankarna göra en liten bailout. Och sen återstartar Hans som Hans 2. Vi morrar på uh, 2021. Men det här är ju bara liksom skicklig företagsekonomi. Det här är ju bara igen ett, ett resultat av att tjocka gubbar i kostymer i dissla pengar. Och byter arbetsuppdrag med varandra vartannat år. Så det blir svårare att mm. kolla vem som sitter och har koll på alla pengarna. Att det här är ju för konsumenten bara det enda du vet att du har en, en viss del disponabel förmögenhet. Och you mm. want it and you want it hard. Men att det som alla har sagt är ju att överlag så trots att man ska tro motsatsen så har folk börjat konsumera mindre. Uh, för så konsumerar folk mer ofta men det var inte lika dyrt. Men eftersom det inte var lika dyrt så, så det är det ju kanske tanken att jag kanske jag kan göra det oftare. Nu är det mm. lika dyrt att gå på bio som det att gå på teater. Yeah. What? Uh, nu är det snart lika dyrt att gå och ta en hamburgare vid Manton grill som det är och gå och ta en hamburgare på en restaurang. What? Så man kan ju säga att egentligen så blir det ju i slutändan bara de här liksom riktigt höga kvalitativa upplevelserna. Till exempel en väldigt bra hamburgare i Åbo så tycker jag är den här Morrisons. Um, mm. För att jag tycker de har de godaste hamburgarna. Är deras hamburgare dyra? Ja, de är väl kanske 15 euros klassen. Mm. Men du får gå ja, in, det, det, du får sitta när. Det. Det, liksom, det är en restaurangupplevelse. Det är restaurangburgare. Alla burgare som är 15 euro bor för restaurangburgare. Men jag tänker som att no, men, om jag ska få motsvarande mängd mat um, säg om jag går till nu då, någon hamburgare cheddar eller någonting så ska jag få punga ut ganska nära samma pris. Om vi tänker kvantitet. Om jag tänker kvalitet så kommer ingen. Av de här början från gatuköken. Eller någon hamburgerkedja Jag nära. Att snudda på den här kvaliteten. Som jag skulle få om jag går och tar en burgar till Morrisons. Så då blir ju yeah. förstås. Den osagna följdfrågan. Men varför ska jag gå till de här jävla homoställena då. Om de erbjuder. Samma service. Eller liksom sämre service. För nästan samma pris. Och svaret är you wouldn't. Så mm. folk börjar ju nu bara spara pengar för att gå på sina kvalitetsupplevelser. Så de här småföretagen de måste ju nästan gå till den här. Gå till pizza -standarder. Men vi tar så mycket maximalt vi bara kan nu, varenda kund. För att det kan ju mm. ändå de inte kommer tillbaka. Men här är ju Precis. grejen, då, ifall den här spiken inte hamrats in nog. Utan liksom någon, någon gay bashing alls nu då. Att, ja men. Om du liksom ska plugga det där hålet så hårt. Liksom du har ju en niche att fylla. Det är snabb mat. Det är skräpmat. Mm. Alltså mm. kan ni, ni bara nu då göra vad det var är allvärld. Och gör det billigt, snabbt. Och ytterst, ytterst tillfredsställande. Det ska inte vara lika bra som en restaurangupplevelse. Och ni kommer aldrig dit heller. För folk står och huttrar i kylan och regnet. Liksom, utanför en lilla kiosk. När de har köpt. Ja. Så liksom, varför satan kostar nästan lika mycket som att gå på restaurang. Och så Jag klarar genom hela det här utan att bäsa bögar. Utan att bäsa kvinnor. Utan att bäsa män. Mm. Jag är så stolt över mig själv. Ja. det. Ja, men jag måste nog säga att. Uh, bara märka hur mycket du har mogna här under det här avsnittets gång. Jo. Jag, jag tror det här är nytändningen för den här ny. Det här nytt i den här poddens liv. När vi inte ska antasta någon. Just så. Oh. Mm. Nej. Ja. Det är ju bra. Det är ju det På finns. andra sidan kan ja. man göra en bra point av någon gay bashing. Liksom, kan, man, kan man riktigt förklara hur liksom dum i någon är utan att kalla dem homo? Jag menar, det har ju ingenting att göra med sexualitet. Det är bara liksom så otroligt. Ja. Bra säga, men han, han gjorde det här för den här helt jävla homo. Mm. Vem bryr sig om vem han ligger med? men Så, så, så menar, menar du att, att, att ordet, ordet homo mm. i det här fallet, att, att det, är lite som, det är lite som språkvärldens MacGyver? Det funkar i situation som situation? Snarare liksom man drar ur en lösning på, på det mest osannolika. Ja. Uh, ja. Det, det låter ju mer som de här faktiska motståndarna till homosexualitet att försöker hitta på nya kreativa sätt att förfölja dem. De kan nog sannoliken dra sina argument ur dem. Men ja, då kan ju det. Men Nikolaj, sluta fokusera nu så mycket på våra homosexuella lyssnare. Vi vet ni finns där ute och vi älskar er och vi gör det för er, mer eller mindre. Uh, och Nikolaj är gay mest hela tiden. Jaha, så jag tycker att det fick en mycket trevligare ton direkt när vi satt någon standard ja. här. Just så. Ja, Men ska vi nu ta då det, här, det här nya skede i det här podcastens liv ja. och, och, och använda den? För att diskutera kring den komplicerade finska smaken. Jo, när vi du ändå för att avsluta diskussionen nu de rövhål och i mer rövhål. Ja. Um, mm. ja. ja, men nom, nom, nom. Jo, ita uh, det no, men den komplicerade fin finska smaken. Ja. Ja, har, har, vi, har vi en komplicerad finsk smak? Uh, nej. Alltså um, det är just det där liksom, man, man undrar ju eller, det är ju inte bara vi som har frågat oss själva eller varandra eller uh, olyckliga förbipasserade men är det, handlar det om en för begränsad mm. eller simpel smak? Um, mm. Eller är det liksom att finnen har väldigt strikta krav på sin smakupplevelse? Att ska det bara vara den här grejen, den här enda grejen, den här enda grejen för alltid Perkele? Um, mm. Och kanske som en usäng är den exkluderande eller inkluderande smak. för Det känns ju som väldigt osannolikt för mig att nära på 6 miljoner människor har samma preferens gällande allting de äter hela tiden oavsett om de är gay hur väl är det rent mm. alltså jag, jag vet att alltså jag tycker jag vet jag, tycker att jag, jag kanske håller med på det här med att det finns en ett strikt krav som man kanske ställer men jag, men jag ser att det kommer att bottna i en brist på upplevelser mm. Det ska jag kunna skriva att, uh, under på. Ja, att uh, även om man ju här har sett en skillnad, alltså här igen som i det mesta andra så kommer Finland ex antal år efter Sverige i mm. utveckling. Ja. Så uh, man har ju börjat se att också finländare uh, börjar utöka lite de här liksom, smakupplevelserna. Om man nu tar som ett exempel som ju, det är ju inte specifikt mat, det är dryck, mm. men kaffe. Mm. Så, så talade jag om att hur, hur så här specialkaffe, ändå, cappuccino, espresso, kaffelatte, allt det här har ökat väldigt mycket i popularitet. Och också det här intresse för ska vi säga, andra sorter av liksom kaffe, så att det inte bara är då vår famösa paulig. Mm som har monop fullständigt monopol där sure. att, att, att, att den här, det kanske finns en liten sån här vilja att, att pröva nytt men, men det går så långsamt om man liksom, det, det tar de där första stegen så mm. är liksom, det är bakom så många trösklar Jo, men det känns ju som att <clears throat> uh, i Finland så är det extra Sant att du Det finns bara rum för en grej hela tiden. Det finns bara rum mm. för en typ av cigaretter. Det finns bara rum för en öl. Och det är den ölen du ska dricka hela tiden. För alla andra dricker den ölen. Och samtidigt alltså, finns det bara ett pizzaställe. Ett ställe. En, en, en biograf. Att, en sorts bil. Mm. Och det här är liksom standarden. Och har du någonting ja. annat så ska du hela tiden göra ursäkter och så ska du göra det lite i smyg. För det är ju inte den här grejen som alla gör och om du gör den här grejen som alla gör, måste du hela tiden förklara dig. Mm. Men jag förstår som inte heller. Till exempel det är, ju, och det, vi diskuterade förra, det är ju som så otroligt svårt att få utbud på allt från typ chips till andra liksom fördomen allt från ost till liksom kött. Du har som otroligt begränsade grejer och inte du går till liksom otroligt dyra mm. delikatessenbutiker. Och jämförd med dem med till exempel Sverige där du har mycket mer utbud av allt, allt. Mm. Uh, och mm. sen har du liksom affärerna men de har ju samma jävla saker och de här har samma jävla saker. Så det är bara samma saker på repeat. Så du kan ju bara välja om en den här eller den där den där. Och att när jag går och köper pizza eller någonting, men jag skulle säga att typ 50% köper exakt samma skit. Exakt mm. samma pizza. Och för som går in på Häsburg så köper exakt samma måltid. Så ibland börjar jag fundera mm. att, men vittor. liksom varför inte bara ha en grej på varenda ställe? Så slipper ni fundera. Så slipper ni ens illusionen ja. av att det här längre handlar om ett val. Uh, och att <coughs> jag tror ju det finns ju en väldigt ska vi säga specifik uh, finsk smak tror jag uh, mm -hmm. och, att, uh, och, och, och det här är ju um, någonting som kanske är lite svårt uh, att, att kanske definiera för de som inte är från Finland men jag skulle säga att den här smaken är ganska känd, att uh, till exempel Uh, vi har diskuterat makara och Ja. och natt. Väldigt lätt för en finländare att förstå och beskatta. Uh, men jag tror att alla som ser den eller får den förklarad för sig, eller ännu hellre får den presenterad fram för sig ska säga att, okej, okay, jag är bekant med alla de här grejerna men jag kanske inte tänkt på att man skulle servera den så här. Men om, om, om, vitt och good stuff. Um, men sen tänker jag på saker som till exempel Uh, karelska piraga med smör. Mm. Väldigt typiskt ja. finskt. Jo. Jag tror inte det existerar någon annanstans. Uh, sen har vi liksom. Mm. Sen har vi väldigt många saker med till exempel råg. Ja, det uh, alla liksom allt från rågbröd till rågchips till råghamburgare i ja, att sätta rågpizzor. Uh, alltså ja. det finns alla möjliga grejer. Det här skulle de göra någon annanstans. Det är inte svårt mm. att förstå men det är väldigt typiskt finsk. Um, ja. Sen så tänker jag på liksom, nu är vi ju långt från det enda landet som äter uh, vad vi skulle kalla för grisar. Men just den här väldigt ska vi säga simpla grisen. den här Eller vad kanske svenskar skulle kalla för en munk. En sockrad munk. Mm -hmm. Så det är, ju, det är ju en sån där grej som alla tar. Det är ju standarden för vad du ska äta liksom, till kaffe. Typ. Yeah. Uh, och sen behöver jag inte ens gå in på liksom alla sådana typ salmjack och grejer som är väldigt typiskt. Passa väldigt bra en finländsk käft. Uh, kanske lite svårt att argumentera på andra ställen. Så vi har ju en väldigt distinkt smak som jag personligen inte tycker är exkluderande, för man kan presentera det till en annan person och säga Nå men, om du ska klara av det här så måste du först ha gått igenom den, den uh, stora lut ritualen, utan du kan säga, nej nej, det i munnen och säga, du. liksom det är ganska basic stuff, och vi är ju mm. liksom på något vis att jordens folk på sätt och vis, att alla våra grejer så är ju ganska Basic egentligen. Ja. Um, men när det gäller liksom så här ska vi säga mer utländska, mer etniskt influerad mat så jag tror vi är mer benägna att gå just liksom så här till mexikanska restauranger. Vi har ju liksom nog till viss del av det här italienska köket. Jag skulle nog säga att mm. de flesta gör liksom själv där hemma någon gång pizza eller lasagne eller spaghetti och makaroner och så här. Det kan ja. ju inte finnas många som är främmande till det. Men jag minns till exempel mm. jag satt en gång på en uh, en kina-restaurang i USA Och så satt vi där och åt då. Uh, och sen så plötsligt över från bord över att det var någon som satt där att alltså vad är, vad, vad är den här smaken? Det här är nog och så sa den annan kärring då att på, jag tror det här är det där vad heter det, curry som, ja, ja, det smakar väldigt intressant och som att, Kurry! curry! Curry! För mig är det som att någon skulle säga att, vad, vad är det här salt? Det här var nog någonting nyskapande och trendigt, jag vet inte om jag klarar mer av det här. Att, ja, att ibland så, så känns det bara som att vi har som vi har som haft bara så begränsade ställen där vi går och äter. Att alla de här exotiska upplevelserna så är någonting som folk går på väldigt specifikt och väldigt sällan. Så de kan som gå in på ett ställe och säga att det var nog tokigt det där. Ja, Gines, inte ska vi gå hit nu mer. Utan, men jag tror att om du går i om vi nu försöker styra den här skutan tillbaka till skräpmat och vi skulle tala om och jag skulle säga skräp matens Mäcka, Sverige. Så att det finns så många valmöjligheter. Och för en person som jag tycker det är roligt att jag får välja vad fan jag vill liksom trycka i mitt fäta gap. Ja. För det känns ofta som begränsare. Jag tycker allt som ofta så känns när man ska äta typ snabbmat i Finland. Att man känner som. Äh, äh, det där vill jag inte ha, det där åt man just, då. jag vill inte ha det där och inte där och inte där. Så att många gånger på senare och tycker istället för att äta snabbmat vilka du egentligen vill ha. För du har varken tid eller orkar att göra någonting. Så går du ändå till affären och så spenderar du den där halvtimme 45 minuter och gör någonting. För det är så fucking understimulerande av att äta typ, de här samma sju sakerna hela tiden. Mm. och att mm. nu såg jag faktiskt här i tidningen bara för en vecka sedan att nu ska ju faktiskt äntligen Kentucky Fried Chicken komma till Finland Men, men är det så äntligen är, är, det här, är det här faktiskt någonting vi har saknat Jag har saknat Kentucky Fried Chicken är skiten som ungdomarna säger Just så ja, men Vi är ett land som <coughs> så jag förstår så är ju den överlägset mest populära köttet i alla variationer gris och sen som en god på mm. så kommer väl då fisk och sen strax efter nät uh, men sen kommer kyckling uh, yeah. så att det är som att om vi får en kyckling framför oss så liksom så utbrister finnen som och sen bara hoppar ut genom närmaste öppning utan det är ju ett välbekant djur som vi har liksom anpassat till vår finska palett väldigt väl. Um, så jag förstår ju inte till exempel när vi ändå har hamburgare cheddar, pizza cheddar. Varför inte satan stekt kyckling, djupfriterad kyckling. Det är ju liksom så finger food delicious att min pung växer en pung med extra hår på. Enligt stadgorna tidigare. Att det är ju ganska lätt att förstå tycker jag, till och med för den komplicerade finska munnen. Mm. Men den har ju en ja, kommit jag, jag De att det ska ju liksom... göra test typ, nästa år och så här, Vi kan anta antar de öppnar en så att han restaurang någonstans ja. i Böla i Helsingfors ja. och så här. Ja, och den, och den kommer att ha en jäkval lång kö mm. under en väldigt lång tid. Mm. På samma sätt som Starbucks hade, på samma sätt som Paco Bell hade då de öppna en Ja. Jo, men, men, en, men, men en restaurang men det är just därför som. som jag tror vi kan aldrig ha några stora <coughs> smakinnovationer i Finland för det är som så försiktigt man måste ju vara så försiktig så man inte upprör vad det nu är som ska vara så upprörande att uppröra och jag menar jag tycker ju som att för igen, för att säga det som är Kentucky Fried Chicken. Det är ju satanfrittärad kyckling. Att det är ju som så basic. Så här soul food som det går. Okej, okay, kanske inte soul food. Men, men det är som så otroligt grundläggande. att Jag förstår som inte hur någon skulle förstå det. öppna nu satan liksom fyra, fem ställen. Bara som. Och liksom. Se vad som händer. Och det är som att nu men vi öppnar nu en halv i restaurangen, en liten hylla. Här ska vi se vad som händer. Vi har nu öppet nu fyra timmar och på vardagar. Så ser vi nu vad som händer. Mm. Och det är alltid som sagt, det är så försiktigt att liksom de flesta är ju inte ens medvetna att någonting har hänt oss. Och sen så, mm. nej det inte fungerade inte fick vi den tillströmning vi skulle ha. Håku så var ju vana med att vi skulle se flera miljoner. Så kommer det liksom det kom nu 40 000. Men kanske ni skulle mm. fucking satsa lite då, Vitto. Mm. För jag tror ju helt klart att om det skulle till exempel om Max den här hamburgerskeden från Sverige skulle komma till Fjärn Uh, och de skulle liksom öppna typ 10 restauranger. De skulle säkert kunna utöka till 20 restauranger inom ett eller två år. Därför att den, den slår allting med hest längre. Um, att liksom ta en liksom en, en, eh, <coughs> en kompetent kebabturk från, från Sverige. Importera han henne hit och han har öppnat ett ställe. Och skit i liksom den här satans vitkål och saltburka och ketchupvatten standarden. Att mm. Jag är säker på att han skulle kunna starta en kedja själv efter fem år. För att den är som så jag vet om den är komplicerad den här finska käften, men den är så satans stimulerad. Jag tror att en, mm. finnen behöver liksom inte en gång utan många gånger bli erbjuden liksom så att oj shit, kan kebab smaka så här? Det behöver inte smaka avloppsvatten. Åh, oh, jaj, mer av det här, tack. ömma akitos. Så, så att. Mm. Inte tror jag det är så mycket annat det handlar om. Inte? Mm. Oj, vad det känns som jag talar länge. Och intensivt. Ja, det, det, det, blir, det. det blir svårt utan de här. Uh, Bögkämterna för att. Spida upp och laxera det här. Ja, det, det är väl så. Alltså. Mundigare mm. som det heter. Ja, du har, har ju nog försökt att plugga, plugga hål så, så effektivt att du borde ju vara köduglig vid det här skedet. Ja, jag tänkte säga någonting om plugga hål. Men, no, men Nikolaj, varför tar du inte över en stund och underhåll publiken nu då? Du din munviga munvighet du. Nej, du... Vet nog, jag att jag har att... Nu har vi väntat länge nog, länge nog, <laughs> länge nog. <laughs> Jaha, så vann ja. det mig. Ja. Det alltså understimulerad smak, vad ska jag säga, referensram. Ja, jag, jag håller helt håller med om det där. Mm. Och, men, jag, men jag tror att, liksom, jag tror att finland, finländarens smaklökar är också offer för just uh, business kulturen mm. jo. Att, att dels, dels den här försiktigheten att, så att säga, ingenting, man satsar inte på någonting för det, det är direkt säkert uh, drag uh, vilket, vilket gör att det är ganska få saker som kanske direkt kommer fram jo. Uh, Två, så är ju sen också det här att det, liksom, det tar ju sin tid sen före någonting blir vad ska jag säga, det, nya, det nya normala om man vill se det på det sättet. Eller att någonting faktiskt liksom etablerar sin plats i den här smak referensramen som man kan ha. Och, och då och de här två faktorerna alltså tillsammans så, så, så gör det, ju att det så att, säga att man snabbare liksom blir mer alltså, konformerad och, och, och faller falling in line med, med så som det har varit tidigare. Och så som det alltid har varit och som det alltid ska vara. Men det sägs ju att den, <coughs> den, de mänskliga smaklökarna kan aldrig bli statiska. För att det kändes så mycket i en människas liv. Både på en uh, psykosomatisk nivå. Som på en fysisk nivå. Vad bara, bara gäller åldrande och så här. Att du, du utsätts för så mycket stimuli. Under ditt liv. Att du kan inte ha samma preferenser vad gäller. Vad som är gott. Uh, när du är barn som du kan ha. När du är tonåring som du kan ha. När du är vuxen. Att, uh, men den här frekvensen som du äta mat så kan det sägas att du har ju alltid en bas till exempel att om du växte upp med att äta sig potatis och lävelåda så är det en god chans att du kommer att gilla det som en bas för det fortfarande när du är 80 uh, mm. därför att mat så är ju ganska no som nära förankrat med trygghet och liksom så här identitet mata mat är ju någonting, ja. till exempel, det är nästan omöjligt att äta mat om du är liksom förkärrad eller befinner dig i terror eller någonting. Att mat och äta är ju ofta en väldigt lugn process. Att den är en sån här <hör> återkommande grej så att när du sitter ner och har en matupplevelse så vill du ha mat som smakar bra. Det är väldigt sällan ja. som sitter ner och liksom... Vill plåga sig själv i intagande av föda. Och framförallt om hon får välja själv. Så är det ju uh, desto mer påtagligt liksom vad hon väljer. Men det som kanske är intressantare än vad hon väljer. Så är den här frekvensen. Vad människan väljer. Mm. Och det har ju identifierats att finländarna. Så är uh, bland de folk som ofta väljer. Mer ofta väljer samma slags mat. Um, yeah. Till exempel så är det väldigt vanligt. För finländarna, nu tar jag bara som ett exempel, det här är ingen standard som stämmer. Men till exempel, det är mycket vanligare då, för en att att vilja äta uh, potatis och korv en dag i veckan. <hör> Än om du jämför med mm. länder som har en mycket bredare matkultur. Som till exempel Italien eller Grekland. Um, mm. Där... Ska skulle säga, deras frekvens om de skulle riktigt gilla att potatis och korv skulle kanske vara en gång var tredje vecka. Ja. Men, um, men grejen är ju att här finns det några aspekter som kommer in. Vi har redan rört lite vid den här kulturella eller den sociala biten. Att um, du ska inte stå ut och du ska göra de här standardiserade sakerna för det förväntas av dig lite. Och gör du någonting annat ska du som på något vis ursäkta dig lite. Um, det har säkert att göra med det. Vi är en ganska så här. Uh, en kultur. Uh, men, vad heter den nu då? Uh, men, där du inte ska sticka upp. Eller tror du är någonting. Um, Jantelag. Tack. Um, vi är en ganska jantekultur på sätt och vis. Um, men det andra som kommer in. är och uh, <coughs> Lite det här klimatet. Att om du säger som så här, nu så existerar vi en tid där vi kan importera nästan vad som helst. Mm. Det blir ju förstås dyrare och kvaliteten så lider ju en aning. Men det att det inte finns någon råvara i världen idag som du inte kan ha tillgång till i Finland om du, om du riktigt vill. Men om du jämför det med till exempel de här tidigare nämnda länderna som Italien och Grekland. Så de har ju bara på grund av sitt läge, sitt, uh, sitt geografiska läge och liksom sin kulturstatus också genom mänsklighetens historia. De har ju alltid haft tillgång till för det första mycket fler och färskare råvaror. Uh, för mm. det andra så har de varit i naturliga punkter genom vilka många kulturer har passera. Och att mm. om du ser på Italien så allting från att till Uh, de här gamla liksom, priro uh, romanska vulkanska stammarna hade ju passera genom det här, så de lämnade ju en massa grejer där, för att inte tala om Gräkland mm. som i princip absorberar varenda kultur som en, de ansåg ens vara uh, måttan bättre på någonting än de själva, så mm. du har ju där på något vis det som så naturligt för dem att men de idag så väljer vi en av de här 120 rätterna som vi gillar eller det finnas Men idag väljer vi en av de här 20-rätterna vi gillar. Om mm. man säger att det här reflekteras ju. I vår restaurangkultur. Om man säger att det här reflekteras i vår skräpmatkultur. För du har ju i princip. Jag, menar jag försöker fundera ut. Liksom att om man skulle göra en lista av. Finsk skräpmat. Som finns tillgänglig. I princip överallt i Finland. Så har vi då. Mm. Vi har hamburgare, pizza mackaraperonat Hotdog. Vad har vi mer? Ja, pyttipanna. vet jag att ändå ställen också serverar. Men det är väl ungefär på samma nivå som makara no, det, no, Ja, det är det. No, vi har ju kebab. No, ja, vi har kebab, ja. ja. Så det är fem. Men det är, men det, ja. Mm. Sen om du liksom till andra ställen i Finland lite uppåt så då börjar du kanske stöta på mer lokala varianter som till exempel kalakoko som ja. är gott, som är gott. Ja, äh, men vad ja, ja. du mäter i österbotten så börjar du se med som här, vad vi ska kalla för smakbitar och sådana grejer som i princip korv <laughs> men, men liksom men jag skulle säga det du faller typ under hotdog eller varmkorvsträck men vi har ju mm. typ de här 5-6 grejerna vad ja. har, har vi någon mer? Uh, Vart går det för att få en god fish and chips? Ingenstans. Vad går det för att få en som trävlig, som så trevlig falafel? Mm, inte så många ställen. Vad går det för att få... Uh, vad heter det nu då? Klavkalasch? Uh, yeah. <laughs> uh, vad går det för att få gyros? Vilken är principer? Kebab men whatever. Vad går det för att få... Uh, uh, Fan, nu, nu så det här ser vad de här men liksom det finns så lite mer grekiska spett inte kebab mm -hmm. utan liksom så här. Att du, det finns som så många snabbmatgrejer och alla de här grejerna som jag nämnt så skulle du säkert hitta på många ställen i Sverige. Mm. Jag vet att liksom de här grillarna de är nära det är ju liksom den, den här härliga heliga av pizza kebab och hamburgare så sen finns det mindre rum då för resten. Men att, um, jag tror att det största saker som står där är att de har ju en väldigt standardiserad smak här. Det finns ju som, det känns som att det finns ingen konkurrens mellan de här uh, små ställena utanför de stora kedjorna. Mm. Så det känns som att köper du de här så spelar det egentligen ingen roll vad du går. De går till det billigaste stället och hoppas att du inte får renskita. Mm. Uh, mm. Men Inte jag uh, När man ser på liksom det finska köket då, Och nödvändigtvis skräpmat Så vi har ju liksom väldigt mycket bra mat Men det är ju ofta väldigt så här husmanskost Som tillräds på mm. Så här med traditionellt vis Det finns Ja menar, När du äter just tillräckligt många Finländska mormödrar eller farmödra så vi ska ju inte ringa så bara grejerna som de kan göra genom en enkel typ stäk i ugn eller lite gris eller och till är helt otroligt jag tror inte kanske så lätt att uh, få någonting sånt här att gå i skräpmatform men vi har ju ändå en rik matkultyr spinnavändigtvis handlar om så här mämma och liksom vanna liksom skit som så som väldigt mm. traditionellt finns. Det har vi hela salmjakke och allting eller råg så. Men jag tror vi vet inte riktigt vad vi ska göra heller med. med den här stammatkultyrn jag tycker ju ganska bra om den mexikanska köket men och det fanns minst jag en gång i åbovalla ställen är riktigt bra. Mexikan ställa att äta på. För en helt okej. Okay, ett helt okej okay pris. Så fick du en stor burrito eller tre små takos. Um, men den blev ju förstås förstörd. För någon bestämde sig nu ska vi göra pulled pork av allting typ. Mm. Mm. Så det känns som att det finns som inte hela den här viljan. När du öppnar ett ställe så ska du. Du kan öppna och vara unik, men bara en liten stund, sen ska du konformera så det blir medelmåttigt och folk slutar gå dit. Och det finns som aldrig den här viljan tycker jag, på något vis att stå ut: att, Varför gör du inte som originell mat? Varför gör du inte autentisk etnisk mat? Varför måste du som förfinska kebabben eller, eller mm. burriton? Eller förmodligen liksom den fritär eller kyckling, så liksom just... Jag förstår det. Mm. Ja. Ja. Det, det, det, det, det är ju tråkigt. Det är ju det liksom är sorgligt när man tänker på det. Att, att där, där måste man väl säga att man tacka, tacka det att man rätt så ofta om man ska ha den här snabbmaten med det här liksom mm. så då, då då är man ju oftast lite påverkad sen liksom berusad så då är ju också kanske ens, ens kriterier lite men det känns ju sen. inte som ett bra argument att du måste vara full det, det, det, innan du det, kan uppskaffa den finska det. skräpmaten nej nah, nah, alltså det, det är definitivt inte ett, ett bra argument det är inte, det är ju bra att säga att ja men hej, den här portionen blir nog god efter tre öl ja. det, det, det är inte det är inte liksom ett Vinnande koncept mm. inte för någon av oss. Förut, förutom mm. firman kanske. Ja, men det för... känns ju igen som att finna en av vad som helst i mun så länge det är liksom nära och ni behöver tänka särskilt mycket. Och det smakar ungefär samma som det gjorde förra gången. Och kan ha ta tagit samma sak de senaste 27 åren. Mm. Ja. Så att jag börjar fundera om det inte <skratt> Längre för att inveja men jag känner mig bara så understimulerad av alla, Allt utbud vi har här att Det känns på många gånger så fast jag vill ha någonting så vill jag inte ha någonting för Det känns som att jag testar det och det och det och det Och det. att allting smakar likadant så det finns ingen chans heller att bli överraskad om du går till det här stället här, för du kan bara säga på dem och beställa de beställer, ja men det är exakt likadant ut, så yay och dessutom är det typ en eurodyr och den beställer jag har gått i så, så whatever så det känns som att det börjar snart inte längre handla om finsk skräpmat, så mycket som det börjar handla om finsk skräpmat mm. ja Mm. det är inte en trevlig tanke nej men det känns väldigt oengagerat. Och, och det här är liksom en av de största grejerna som jag har när jag betalar för någonting. Det är att om jag går och äter en hamburgare någonstans. Vi säger att jag beställer en, en, en stor rejäl dubbel hamburgare från någon torggrill. Och det kostar runt 10 euro. Uh, det finns mm. några kontrollsystem här för mig. Om jag någonsin i processen har ett mikrovågspling. No. Det är liksom... Misstag nummer ett. Det andra är liksom att, att den, är, den är för liten. Att beställa okay, yeah. beställer en stor hamburgare, en dubbelhamburgare. Då ska det vara en manburger. Det ska, det ska faktiskt vara en dubbelhamburgare. Det får inte vara en sån där pytte mini barnhamburgare. <hör> Och det här trä. Och det här är liksom det här. Jag ska säga 99 procent av alla finska äterier. Fäla med det här Att du kan inte bara skyffla in en massa bajs i, Säg nu då en hamburgare Eller på en pizza Någonting som säger det här som liksom att oh ja, Jalapeno, syltlök Och liksom någon så här det måste ju vara gott Och ja, det är alla fina ingredienser Men har någon smaka på den här För att det är som så stor skillnad När man går till någon där man märker att Här finns det en design Där någon som har på de här smakerna komplementära varandra I alla fall en aning då kan ni bara chefla en massa shit i typ en hamburgare eller någonting om jag dig, men det var ju bra gott. Så, nej. Mm. Och, och att, jag, jag tycker det är det det bara liksom väldigt oengagärande att, att gå äta någonstans. Och det absolut värsta kan vi kalla det här under punkt fyra, och där får vi den sista punkten. Om jag köper någonting nu då för en tio-alar uppåt, och vi säger att de har gått genom alla de här systemen, men sen smakar det ändå sämre än någonting jag skulle göra själv för mycket billigare. Mm. Till exempel, jag skulle köpa en helt vanlig färdig hamburgare i affären och bara ta hem den och liksom stäka den lite i ugnen och sen sätta på. Och kräpsel vi har ett kylskåpet. Om den hamburgaren skulle smaka bättre. Än den jag just köpt för 10 euro. Absolut fail. Never come back. Det mm. måste ju vara någonting som drar tillbaka en. För jag vill ju tro. I grund och botten. Att folk köper snabbmat. Eller skräpmat. För att det är gott. Det måste ju vara liksom huvudsyftet för det. Mm. Ja. Ja. ja. Absolut. Så det bara, finns det någon, någon vits att äta finsk skräpmat längre eller ska man bara skrota skräpmaten i Finland? Det känns ju som det finns uh, viljor och makt som puffar lite för det. Snart får det bara vara big business som har tillgodose den här specifika delen av den finländska restaurangupplevelsen. Mm. Det ser man ju vissa oroväckande tecken på att det är någon sånt håll vi skulle vara på väg men mm. ja men det där vi, vi, ska bara, vi ska bara vara tysta och välkomna nya, nya kedjor som Kentucky Fried Chicken mm. ja men åtminstone jag så välkomnar andaktigt våra ny, nya herrar. Hoppas att deras maktövertagande sker snabbt då. Utan övervällan mycket blodspillan. Och att jag kanske får ja. lite grillad höna när det beger sig. Ja. Mm. Och då är det allt värt nu. Jo, Jo, då köper man min trohet så billigt. Men om det kommer en fucking tolv uh, kombomill popcorn chicken i en fucking hink som jag kan äta som en gris. Utan varken värdighet eller den minsta tanke på morgonen. så det är ju ett bra steg i rätt riktning, eller hur? Mm. man ja. lämna när man äter fan sin måltid i den jävla hink? Ja. Äh. ja det är där då man kom in i den moderna, den moderna människans tankesätt. Jag antar det. Konsumera dig till döds på Åh, oh, frossa människa, fross! Ah. <laughs> ja. Oh. Ja. Kära lyssnare, det här har varit vad ska jag säga, ett matnyttigt program, minns mm. <laughs> ja. Jag vet inte varför jag tycker om det där ordet. Matnyttigt, där. Eh? Ja. ja. No. Kalla mig en simpel fin där men kanske för du är gay. Jag tror de gillar so. ja hur, hur gillar du det? Smakar det gott på det. Ja, det brukar väl säga att den som talar om det så den är det egentligen. Jag är väldigt glad. Både i hagen och i personen. Just så. Man påstår något. Annat, ja. nej, nej, nej, nej, du är ju herregud. Du är ett större solsken än Hangekixarna. Alltså, noterar jag lite spydighet där. Här har jag varit med jävla solstjärn genom hela programmet. Här kommer jag att försöka sprida glädje och kanske lite upp, upplysning till allmänheten. Vad, vad är det jag hör? Liksom, blir någon stött i kanterna här? Herregud, vi minns vans. Stött i kanterna. Här sitter jag och försöker här bilda diskussioner om finsk skräpmat och så du bara sitta och häva ur i könsord och, och okväden ok hit och dit. Liksom jag tycker att vi ska kunna ha ett fint trevligt program, precis som vi ska kunna fin, god och liksom etiskt inspirerad skräpmat så kommer du bara här och förstör dig med din hungriga svor Nikolaj liksom... ja, jag förstår inte varför du måste ta mig och lyssna genom den här emotionella berg-och-dalbanan varenda satans gång ja, ja. ja det är ju... på något sätt måste man ju göra sig värd pengarna <laughs> ja i kid, of course, I'm horrible, I know. Skicka in till de vanliga ställen och berätta. Uh, jag vill inte att det här går in i en ny så här, att hur ska vi avsluta den här grejen? Så, Nikolaj, uh, om, mm. du, om du fick starta ett snabbmatställe i Finland. Ja. skräp i skräpmat. Ja. Och du, ska, du behöver inte bry dig om liksom kostnader eller läge eller någonting. Du ska bara öppna en restaurang och ska du dra in så mycket folk du bara kan och bilda en ny, en ny smakupplevelse, en nytt begär hos människorna, den finska ja. folkskälen som de kommer att sukta efter i årtionden därefter. Du ska vara först på plats, uncle mm. Nikolais stuga. Liksom, ja. Vad skulle du servera, hur skulle du servera, hur skulle du bilda den här den här längtan i vårt folk? Åh oh, gud. Um, ja. Jag tror att jag skulle servera den där den famösa korven som enligt vissa EU-standarder är en bakelse. Alltså så kallad HK's blå. Och, och det skulle sku serveras friterat i en plasthink för det är få saker som får det finska folket att mobiliseras som en gratis plasthink ja det, ja, det är det. min all enkelhet ja no, det, det låter det var en väldigt... jo alltså jag känner redan hur jag börjar salivera vid tanken där, you know. ja 20 euro per portion ser du Börja liksom från botten arbeta dig uppåt. Ja, ja Self-made. Ja, vad ska du kalla ställa? Korv och hink. <laughs> ja, ja, men, vad är det? <laughs> Hej, uh, <makkarasanko. laughs> Ja, Du får en hink full med korv. Ja. Det, det jag gillar det. Det är liksom det är simpelt. Det är väldigt inelegant. Det är perfekt för den finska paletten. Mm. Sen du kommer in och du vill ha någonting gott i munnen. Var med finlängstenkorm? Yeah. Och så får du en satans hink på köpe. Yeah. Jag kan redan säga liksom, de myckna finnarna som kommer in och brister ut i glädjerop och låter ungefär så här. Att, ja, wow. Ja. Yeah. Hur känns det att ha revolutionärat finsk matkultur bara så här? Ja, no. Och hur skulle du göra då? En storkopp med hållkäften. Tryggavarning!